בעזרת השם, בחיי מוהר"ן, הגיעתו וטרחתו בעבודת השם. דברים רבים מעניין זה נדפסו כבר בשיחות שאחר הסיפורי מעשיות, עיין שם. ובכאן הובאו רק איזה דברים שלא נדפסו עדיין. למד סיפר אבי נפתלי שאמר רבנו ז"ל שטוב היה שיהיה לאיש כשר סוסים שיישא בכל פעם מבני הנעורים לתוך איזה יער וכיוצא שם ידברו יראת שמיים ויהיה להם התבודדות וכו', כי בשדה ויער טוב מאוד להתבודדות. וסיפר אז מניין הנהגותיו בימי הנעורים, שהיה רגיל לקח סוס מבית חותנו ורכב על הסוס לאיזה יער, שם ירד מהסוס וקשרו לאיזה אילן, והוא הלך לתוך היער לעשות את שלו והתבודד שם כדרכו. וכמה פעמים התיר עצמו הסוס וברח למקומו לבית חותנו. וכשראו שם שהסוס בא לבדו, היו דואגים ומתפחדים מאוד, כי אמרו שבוודאי נפל מהסוס חס ושלום. וכמה פעמים נפלו עליו גשמים גדולים בעת שהיה ביער, ואחר כך בא לביתו שעה בלילה או יותר. ושמעתי מפיו הקדוש כמה פעמים, שהעיקר תלוי רק בגיעות ועבודות וכו', ועל ידי זה יכול כל אדם לבוא למדרגות גדולות וכו'. ואמר, אני יכול לעשות איש קשר שקוראין גיטר כמוני ממש. ר"א שמעתי מאחד ששמע מרבנו ז"ל, שסיפר לו מעוצם הקדושה שלו בילדותו, שבהיותו ילד קטן רצה להיות ירא שמיים, והיה חפץ לקבל שבת בקדושה גדולה כראוי, והלך למרחץ וטבל בזריזות סמוך אחר חצות מיד, ויצא מהטבילה ובא לביתו ולבש בגדי שבת ונכנס לבית המדרש והלך אנה ואנה ורצה להמשיך עליו קדושת שבת ונשמה יתרה והיה חפץ לראות איזה דבר אך לא ראה כלל והיה מתגעגע מאוד לראות ובתוך זה התחילו לכנוס אנשים לבית המדרש ובא איזה איש חשוב ועמד על הסטנדר והתחיל לומר שיר השירים והלך הוא ז"ל והכניס ראשו למטה בתוך הסטנדר ומחמת שהיה עדיין ילד קטן, לא הקפידו עליו. והיה מונח שם והתחיל לבכות. הוא בכה מאוד בדמעות שליש כמה שעות עד הערב. עד שעיניו עלו נפוחות. ואחר כך פתח את עיניו ונדמה לו כאילו הוא רואה איזה אור. ומחמת שכבר נדלקו הנרות, ועיניו היו סתומים כל כך בבכייה. ואז נתקרר דעתו קצת. וכל זה היה בקטנותו ממש, כמדומה שאמר שהיה אז בן שש שנים. רש"ל ב. אמר, אני הייתי מבקש ומתפלל מאוד שיזמין לי השם יתברך ניסיון, כי הייתי תקיף בדעתי, אם לא שתעשה אותי משוגע, אבל אם הוא בשכלו אין הוא מתיירא משום ניסיון וכולי. רש"ג. אמר, אם לא נמצא מפורש בדברי רבותינו זכרונם לברכה בפירוש, שאסור לומר גירה בעיני דה הייתי אומר גירה בעיני דה ואין אם מבין כלל המעשיות שנמצאים בדברי רבותינו זכרונם לברכה, מתנאים ואמוראים, שהיה קשה וכבד בעיני מאוד תאווה זו. כמובן, קמה מעשיות בגמרא, כי אצלי אינו כלום, כלל כלל לא, ואין נחשב אצלי ניסיון כלל. בוודאי יש סוד במה שנמצא בתורה שתאווה זו היא ניסיון, כי באמת אינו ניסיון כלל. מי שיודע מעט מגדולת הבורא ידבח. כמו שכתוב, כי אני ידעתי כי גדול השם, אני ידעתי די אינו נחשב לניסיון כלל, ואין חילוק אצלי בין זכר לנקבה, אני רואה התאווה כמו שאני רואה אותך. היו לי ניסיונות אין מספר, אך אינו ניסיון כלל. אך בעת שהיה ניסיון, היה לו גם כן כמה ניסיונות. רש"ל דלת לעניין שבירת תאוות ומידות רעות לגמרי בתכלית הביטול. שהתפאר את עצמו שזכה לזה. אמר רבנו ז"ל שיש צדיקים ששברו התאוות, אך הוא כמו עור שמאבדין אותו, ואף על פי שמעובד העור, אך נשאר בו ר... קצת ריח שאינו טוב. כמו כן הנמשל, ש... שיש ששברו התאוות, אך עדיין נשאר קצת שמץ מהם, ועדיין התאוות כרוכים אחריהם במקצת. גם אמר כבר שצריכין לנקות הגוף מתאוות, כמו שמאבדין העור ומהפכין אותו. כך צריך שיהיה הגוף נקי ומעובד לגמרי מתאוות עד שממש יהיו חולים להופכו ולראות שהוא נקי לגמרי מכל התאוות והמידות רעות ולא נמצא בו שום שמץ וריח כלל משום תאווה ומידה רעה שבעולם רבנו ז"ל היה מופשט לגמרי לגמרי מכל התאוות והמידות רעות ולא נשאר בו שום שמץ כלל משום מידה רעה ושום תאווה בעולם כל זה זכה בילדותו קודם שהתחיל ללך בהשגות גבוהות והרבה זמן קודם שנסע לארץ ישראל. אך אחר כך זכה לעלות ממעלה למעלה וממדרגה למדרגה, עד שעלה למקום שעלה וזכה למה שזכה, למדרגה עליונה שאי אפשר לדבר מזה כלל. רש ל"ה אמר, מהנגלות שלי אין אתם צריכים ללמוד. היינו, אף על פי שכפי שאתם רואים ממני נדמה לכם שאני על פי רוב בעצבות, אין אתם צריכים ללמוד מזה, רק להיות בשמחה תמיד. כי האם אתם מדמים עצמכם אליי בכל הדברים לעשות כמוני? גם באמת אני בשמחה. רק מחמד שאני צריך תמיד לפנות הדרך, במקום שהיה תוהו ומדבר, לעשות שם דרך. לקצץ משם כל המעכבים שם את הדרך. וצריכים לקצץ שם אילנות הגדלים שם אלפים שנים. ולהיות הולך ושוב אנה ואנה, לקצץ ולחזור ולקצץ, כדי שיהיה הדרך כבושה לרבים. שיוכלו רבים ללך באותו הדרך. מחמת יגיעות כאלו ובדאגה על פי רוב. ואמר שגם רבי שמעון שייך לזה, היינו לבחינת פינוי הדרך. ר"ו גם כבר שמענו מחמת שמשפחתו באה ממלכות בית דוד כידוע, על כן על פי הרוב הם הולכים בלב נשבר והם רגילים בפנים שוחקות. כי דוד המלך עליו השלום יסד ספר תהילים שרובו הוא דברי כיבושים היוצאים מלב נשבר. כי כל דבריו הם רק צעקות ותחנונים בלב נשבר מאוד. על כן גם זרעו עתה יש להם לב נשבר על פי הרוב. כי גם הרב רבי ברוך אין רגיל בפנים שוחקות ולב שמח, רק בלב נשבר. אבל אנו מוזרים להיות בשמחה תמיד. פר"ז סיפר שבימי עדותו כשהיה סועד צעודתו, היה אחר כך נוטה עין שבח והודיה להשם יתברך בלשון אשכנז על כל סדר אכילתו. ולא היה מסתפק עצמו בברכת המזון שהיה מברך. רק מעצמו נתן שבח והודיה להשם מטבח בלשון אשכנז על כל סדר אכילתו שנתנו לו באותו היום. כגון שהיו נותנים לו מתחילה מעט ין שרף, בחתיכה לקח, עוגה, ואחר כך צנון שקודם האכילה וכו', וכיוצא בזה כל סדר הסעודה היה מסדר שבח והודיה להשם מטבח על כל דבר ודבר בפרט. ר"ח מה המעתיק? שמעתי שפעם אחת דחקה אותו אמו הצדקת, זיכרונה לברכה. באשר שהעולם משבחים אותו ואומרים עליו גדולות כאלה. על כן יאמרנה לה גם כן, לספר לה מה מדרגתו בעבודת השם. השיב לה, מה אומר לך? אני שר מרע באמת. עוד שמעתי מהרב רב נפתלי ז"ל, שפעם אחת שאלה אותו אמו למה אין עוד דוחק את עצמו לאכול קצת, כי במה יחיה? והשיב לה, אני חי עכשיו אם החכמה תחיה בעליה. אמר לה עוד, יש אצלי אנשים כאלו שיודעים דברים כאלו שיכולים לחיות בהם בלא אכילה ושתייה. פשוט דרצונו לומר, אפילו אם יאכלו מעט דמעט בתכלית הצמצום יכולים לחיות בזה, כי עיקר חיותם ממזון רוחני וכמובן גם בזוהר הקדוש. ר"ט שמעתי מפי הרב רבי נתן ז"ל, שאחר שאמר רבנו ז"ל מאמר, טעיתי כשא עובד, אמר לו שזה העניין הוא התבודדות שלו בעתים הללו. עמוד והתבונן על גודל, ענוונותו, פשיטות ותמימות של עבודתו הקדושה כל כך כל ימי חייו שאף על פי שזכה למה שזכה, אף על פי כן היו התפילה והתבודדות שלו בינו לבין קונו ברוח נמוכה וליל נשבר כזה. עוד שמעתי ממנו ז"ל שפעם אחת שאל אותו אחד מבני הנעורים הקטנים איך להתבודד ולימד אותו לומר לפני השם נדבך, ריבונו של עולם, רחם עלי וכולי ייתכן שיערבו ימי באבל כזה, וכי בשביל כך נוצרתי? אחר כך באיזה עת עמד זה האיש אחר כותלי רבנו ז"ל, ושמע שרבנו בעצמו שפך את ליבו לפני השם יתברך בדיבורים כאלו. ר"מ שמעתי שפעם אחת היה איש אחד מאנשי שלומנו קובע לפניו מאוד על חסרון פרנסתו. אמר לו רבנו איני יודע איך יש לכם לב כזה לבלבל אותי באבלי העולם הזה. הלא אני דומה כמי שהולך יומם ולילה במדבר, וחותר ומבקש לעשות ממדבר יישוב, כי בכל אחד מכם בליבו מדבר שממה מעין יושב, ואין שם מדור לשכינה. ואני חותר ומבקש בכל עת לעשות איזה תיקון ומקום בלבבכם להיות שם מדור לשכינה. הלא כמה יגיעות צריכין לעשות מאילן סרק אב, שקוראין דם, לעשות ממנו כלים יפים וראויים לתשמיש אדם. כמה הגיעות צריכים לזה, עד שמסטטין אותו, ומנסרין אותו, ומתקנין אותו במעצד, בשאר כלים הצריכים לזה. כמו כן, ממש הגיעות כאלו אני צריך לייגע את עצמי עם כל אחד מכם, לעשות עמו איזה תיקון, ואתם מבלבלים אותי בהבלים כאלה? שמעתי שהעבודה שלו היא קדושתו הנוראה והאירעה שהייתה על פניו בליל שבת קודש, ובפרט בימי נעוריו, היעד בלי שיעור והערך כלל. ופעם אחת נטל את ידיו ובירך ברכת המוציא בסעודת ליל שבת קודש. וגם כל המסובין על שולחנו ברכו ברכת המוציא ואכלו את פיתם. ותכף אחר שאכל פרוסת המוציא, עלה במחשבתו למקום שעלה, והתדבק בוידבח בדבקות גדול וביראה נוראה. וישב בשתיקה ובעיניים פקוחות ובדבקות עצום ונפלא כל הלילה. ולא הושיטו שום מאכל על השולחן, כי נבעלו מפניו מאוד. והיו מתייראים לבלבל אותו. בתוך כך העיר השחר ואת הנצח החמה וברכו, וברכו ברכת המזון ונפטרו מעל השולחן. פעם אחת ממנו רב בא אליו אחיו הרב רבי יחיאל ז"ל על שבת, וראה את ההנהגה שלו בליל שבת והוטב בעיניו. ובסעודת שחרית היו מספרים העולם לפניו ז"ל איזה שיחות חולין, ולא הוטב הדבר בעיני הרב רבי יחיאל. ובמוצאי שבת נכנס לחדרו של רבנו ז"ל ודיבר עמו מזה. ואמר לו רבנו ז"ל, אתה זוכר כל הסיפורים שהיו על השולחן בשחרית, ולא היה זוכר את כולם. ואמר לו רבנו ז"ל, אני זוכר את כולם. והלך ונעל את הדלת של חדרו והתחיל לסדר לפניו כל הסיפורים ולהסביר לו קצת מה היו עניינם. ודיבר עמו עד איזה שעות על היום, והחלונות היו סתומים. ואחר כך הביט על המראה שעות וראה שהגיע זמן קריאת שמע של שחרית מכבר. והפסיק הדיבור. ועלה אחריו רבי יחיאל ממנו בבכייה גדולה ובגעגועים גדולים ובהתעוררות נפלאה, עד שעברו כמה ימים שלא היה יכול לאכול ולא לישון וכולי. רק ישב בבכיות גדולות מחמת גודל התשוקה והגעגועים וההתעוררות נפלאה שנתעורר אז מדברי רבנו ז"ל. ומאז נתקרב אל רבנו ז"ל בהתקרבות אמיתי עצום ונפלא מאוד. מילת נוראות השגתו. גם מעניין זה מבואר כבר הרבה בהשיחות שנתפסו, ובכאן לא הובא רק מה שלא נתפס עדיין. שמעתי בשמו שאמר, מתי יש לי התבודדות? ואמר שבשעה שכל העולם עומדים סביביו, והוא יושב בתוכם, אז יש לו התבודדות. כי הוא יכול לצעוק בקול דממה דקה, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. וגם האנוכלי שמעתי מפיו הקדוש בעצמו, שיש לו קול דממה דקה שיכול לעמוד בין העם והמון אנשים ויצעק בקול דממה דקה מסוף העולם ועד סופו, וכל האנשים סביביו לא ישמעו כלל. וכן לעניין ריקודים, אמר שכשהוא יושב בין העולם הוא יכול לרקוד ריקוד נפלא מאוד. גם פעם אחת שמעתי בעצמי שאמר, בשעה שיושב בין העולם אני דומק כמי שכל העולם עומדים סביבו והוא מרקד מאוד ובתוך כך באו כלי זמר של חתונה. אחר כך באיזה זמן דיבר עמנו וגילה לנו גם כן קצת עניין זה שנוכל לעמוד בין אנשים ולצעוק בקול דממה דקה וכולי כמובן במקום אחר. רמ"ב מעניין שיכול לעשות הגשת ערעור על פסק דין ולשלוח הדבר אל הקיסר בעצמו וכולי. ואמר אז שזה מה שאתם רואים שלפעמים אני כותב איזה דבר ושורף, אני שולח הדבר על ידי העשן, ורבי שמעון בן יוחאי רימז קצת מזה בזוהר וכולי. רמ"ג בעניין מילי דה-עלמא ואפילו מילי דשטותא, שיכולים הצדיקים הגדולים להעלות אותם הדיבורים ולעשות בסיפוריהם מניינים של כל עבודה גדולה, וכמו שמובן קצת מהדרכים וההנהגות שמספרים מהבעל שם טוב ומשאר הצדיקים נוראים שהיו בדורות הסמוכים. וגם בזוהר הקדוש מורמז קצת מעניין זה, כמובן שם, על רב אמנון אסבא, תלת פירקת דמילי דשטותא, אבל הפלגת גדולת חוכמתו ועוצם קדושתו והשגתו שהיה לרבנו ז"ל בעניין זה, בעניין סיפורי שיחות חולין ומילי דשטותא, היה מופלג ונשגב מאוד. הוא קצת היה מובן ומורמז למי שזכה לעמוד לפניו ולדבר עמו. כל המיני סיפורים שיש בעולם וכל המיני שטוטים שמספרים העולם, הכל היה בא לפניו. וגם כל המעשיות שמספרי הנה העולם וכל המעשיות הנדפסים, הכל היה לפניו. והיה חפץ בכל פעם שיספרו לפניו חדשות מעסקי העולם. כי היה יכול לעלות ולעשות עבודה נוראה ונעלמת מאוד בכל הסיפורים שבעולם. פעם כל הדיבורים שבאים לפניו נעשה מהם עניינים אחרים לגמרי. ואפילו מי שמספר לפניו לשון הרע, מאחר שבאו הדיבורים לפניו נעשה מהם עניינים אחרים לגמרי. ושאלתי אותו, הלא אמרו רבותינו זיכרונם לברכה ברית כרותה ללשון הרע, שאפילו דוד המלך עליו השלום נכשל בזה. השיב, וכי משומעה הוא חיוב גדול על הקול שלא לעמוד בזה? היינו, כי אף על פי כן יש אחד שיכול לעמוד בזה. כי אצלו נעשה מלשון הרע עניין אחר לגמרי. ואף על פי כן אמר שטוב יותר שאפילו לפניו לא יספרו לשון הרע כלל. רק כשנזדמן שסיפר אחד לפניו לשון הרע, נעשה אצלו בזה עניין אחר לגמרי. ומי שזכה לעמוד לפניו בקביעות, אף על פי שלא היה מביא... מי שיבין ענייני הנהגותיו אפילו כטיפה מן הים, אף על פי כן היה אפשר להבין איזה רמז בעלמא עד היכן מגיע סוד שיחתו בעזקי העולם במילי דשטותא. כי כמה פעמים זכינו לשמוע תורה נפלאה מעניין השיחה והסיפורים שסיפרנו עמו מקודם. ואי אפשר לבאר כל זה בכתב. ובעניין השיחה והסיפור עמו שיחת חולין. מי שזכה לפניו ראה בזה חידושים נפלאים ונוראים. וכמה וכמה צירופים שנתגלו על ידי זה, מלבד הנסתרות. כי לא גילה אפילו כטיפה מן הים. כי היה סתום ונעלם מאוד בתכלית ההיעלם. ועדיין אורו הגדול סתום ונעלם מאוד מן העולם עד שיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אז ידעו גדולתו ותפארתו. וביותר ויותר קודם הסתלקותו כשבא מלמברג עד שנסתלק שהיה משך שני שנים ויותר שאז היה לו החולת הכבד שלו. אז היו מספרים לפניו יותר ויותר מעסקי העולם הוא ביקש שיספרו לפניו בכל פעם חדשות ואמר שאין או יודע איך אפשר לחיות בלא חדשות והיה דרכו על פי רוב, שרוב היום היה סגור ומסוגר, ואחר כך היה מדבר עם העולם. הן מה שהיה צריך איזה אדם לדבר עמו איזה עצה באיזה עסק, ובפרט עצות ביראת שמיים ובעבודת השם, שזה היה הרוב עסקו עם מקורביו, והן שאר שיחות וסיפורים, כל מה שנזדמן לתוך פינו. ברוב רוב היה בא מתוך השיחה הנ"ל לשיחות נפלאות של תורה ותפילה ויראת שמיים. בדרכו היה תמיד. שאפילו כשהיה מדבר עם בני אדם שיחות חולין, היו רגליו ורוב גופו מרטטים מאוד. והיו רגליו מזדעזעים ממש מאוד. וכשהיה נסמך על השולחן, היה השולחן עם כל שאר אנשים הנסמכים על השולחן גם כן מרטטים מחמתו. כי היו רגליו וגופו מרטט ומזדעזע תמיד. ומי שלא זכה לראות היראה שהייתה מונחת על פניו תמיד, לא ראה יראה מעולם. והיה עליו כל מיני חן שבעולם. והיה מלא יראה ואהבה וקדושה נפלאה ונוראה בכל איבר ואיבר. והיה מופשט מכל המידות והתאוות רעות בתכלית הפשיטות ובתכלית הביטול שאי אפשר למוח אנושי לשער כלל, אשר לא נמצא דוגמתו בעולם כלל. והיה חידוש נפלא ונורא מאוד מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. רמ"ד פעם אחת סיפר בנו זה לפני בדרך קובלנה על גודל האיסורים שיש לו שאמר שהוא מוכרח לחשוב במחשבתו בכל יום את בלעם בתוך תפילתו ולא סיפר יותר במובן מדבריו ופשיטות שצריך בכל יום בשעת התפילה להכניע את בלעם הרשע לבטל תאומתו מן העולם רש ממה שמעתי מפיו הקדוש בימי חנוכת תכסג ענה ואמר אני אילן נאה ונפלא מאוד עם ענפים נפלאים מאוד ולמטה אני מונח בארץ ממש. רמ"ו פעם אחת היה אצלו מחותנו, רבי לב מידה בוורנה, ונפטר ממנו וקיבל רשות כנהוג. ענה ואמר, יש לי בת מקרימנצ'ק, אם הייתי רוצה לגלות מאיתי היו כל העולם רצין אחריי, אך שאיני רוצה. לכן פעם אחת אני שמעתי ממנו בעצמו ז"ל, שאמר ברטט וזיע, הלא אתם יודעים מהות העולם עתה. הלא, אם לא היה עולם כזה, הייתי חידוש. כלומר, שאם לא היה גשמיות ואביות של מעשה העולם של עכשיו, מעלימין ומסתירין אותו כל כך, היו הכל רואין הפלגת נוראות שלו, שהוא חידוש נפלא, נורא ונשגב. רשמ"ז פעם אחת ישב יחד עם הרב הקדוש, המגיד מטרבצע, כמדומה שהיה בסעודה שלישית של שבת, ותפס בזקנו של המגיד הנ"ל בדרך חיבה, ואמר לו חידוש כמוני עדיין לא היה בעולם. אמר המעתיק אל תתפלא כי הלא היו אבות ומשה רבנו עליו השלום וכו' וכו'. כי מי יוכל להבין כוונתו הקדושה בזה. ובפשיטות יש לומר את רצונו לומר שחידוש נורא ונשגב כזה, ובאופן כזה, ובהתגלות כזה, ובהעלמה כזאת, וכן כל כיצא בזה, בוודאי עדיין לא היה בעולם. רמ"ח פעם אחת אמר העולם היו צריכים להעתיר הרבה עבורי כי העולם הם צריכים אותי מאוד מאוד כי העולם אין יכולים להיות בלעדיי כלל רמ"ט אמר בקרימינצ'ק עוד יאמרו בימים הבאים היי, היה כזה רבי נחמן יתגעגעו אחריי מאוד. גם אמר שבימים הבאים יהיה חידוש גדול על שחלקו עליו. יאמרו בדרך תמיהה, על זה היו חולקים בתמיהה. גם אמר שכשיחלקו על אחד יאמרו הלא גם עליו היו חולקים. כלומר על כן אין ראיה מן המחלוקת. ר"ן אמר אותי צריכים כל העולם, לא מבעיה אתם כי אתם יודעים בעצמכם איך אתם צריכים אותי. אלא אפילו כל הצדיקים צריכים אותי, כי גם הם צריכים להחזיר אותם למוטב, וגם אפילו אומות העולם צריכים אותי, אך דיו לעבד להיות כרבו. רשנ"א כשנסע לנאווריץ', באותו יושב על העגלה, אמר, יש, להחזיר, יש לאל ידי להחזיר כל העולם כולו למוטב. ולא בלבד אנשים פשוטים, אלא אפילו צדיקים ואנשים גדולים, אני יכול להחזירם למוטב. כי גם הצדיקים צריכים להחזירם למוטב. ולא מבעיה ישראל קדושים, אלא כל האומות, העולם, כולם, אני יכול להחזירם לשם מטבח. והייתי יכול להוליכם סמוך לדת ישראל, אך דיו לעבד להיות כרבו. רנ"ב אמר שאצלו ארצו, אינו שום עבודה אצלו. בעיקר עבודה והגיעה אצלו בבחינת השוב. כלומר, כי בעבודת השם יש בחינת רצו ושוב. וזאת הבחינה היא אצל כל אדם, אפילו אצל הפחות שבפחותים. כי כל אדם מתעורר לפעמים לעבודתו נדבח, בפרט בשעת התפילה, שלפעמים מתלה... מתלהב ליבו מאוד, ואומר זה דיבורים בהתלהבות גדול. וזאת הבחינה היא יבחיה... בחינת רצו. ואחר כך נפסק ההתעוררות וההתלהבות, ולא נשאר לו רק הרשימו, וזה בחינת ושוב. ואצל רוב בני עיקר העבודה והגיהו, שיזכה לבחינת רצו. דהיינו שירוץ ליבו ויתעורר לעבודתו. אבל השוב הוא קל אצלו, כי זה טבעו. אבל אצלו ז"ל היא להפך, מחמת שכבר שיבר וביטל גופו לגמרי. מחמת זה הרצור בטבעו, והכי הגיעה שלו לבחינת ושוב. כי באמת ובהכרח שיהיה השוב גם כן, כל זמן שהוא צריך לחיות, כי אם לאו חס לשלום מסתלק בלא יטום. ועל כן בהכרח שיהיה רצור ושוב. רצון ג' אמר כל מה שרוצין לעשות בשבילי, יש על זה כמה וכמה מניות. כי כמה וכמה עומדים ואורבים על זה לקלקל אותו הדבר שרוצין לעשות בשבילי. כי להפך, כשנעשה אותו הדבר, מקבלים ויונקים מזה כמה וכמה עולמות, והם עומדים ומצפים שיהיה נגמר ונעשה הדבר. וזה לעומת זה עומדת הסטרא אחא למנוע ולהיכב שלא יצא מכוח אל הפועל. וזה נאמר אפילו על דברים קטנים, יהיה הדבר מה שיהיה. מאחר שהוא בשבילו, יש על זה כמה מניות. רנ"ד שמעתי בשמו שאמר עוד יהיה זמן שיטמעו איש לרעהו ויאמרו יאמרו אחד לחברו אתה הכרת את רבי נחמן? אתה היית בביתו? אתה הכרת את אחד מאנשיו או את זה או את זה ויהיה פלא גדול בעולם משזכה אדם להכיר אותו ואפילו <coughs> מי שיהיה מכיר את אנשיו יהיה גם כן חידוש גדול כי כל כך יגדל שמו וחשיבותו האמיתי וידעו הכל אמיתת הפלגת גדולתו הצומד אין סוף, עד שיהיה חידוש בעיניהם מי שזכה להכירו וכולי כנ"ל. שמעתי בשמו שאמר שהוא ילמד תורה ביחד עם השבעה רועים. אמר המעתיק עיין באיגרת הבעל שם טוב הנדפס בסוף ספר פורת יוסף, ומובא שם שמשיח לומד תורה עם השבעה רועים. רש"ן אחר שאמר התורה בתח בה' ועשה טוב, בסימן ע"ט בליקודי א. היה הולך בביתו אנא ואנא כדרכו, ואחז מטה בידו, ואמר ומטה אלוקים בידי. היינו שזכה לכבוש את בחירתו בשלמות, כמבואר בשיחות לאל. רנ"ו שמעתי בליפוויץ שאמר אני איש פלא ונשמתי הוא פלא גדול. רנ"ז שמעתי שאמר, יש לי השגה כזו להשם יתברך, שהייתי יכול להביא על ידי את משיח, אבל סילקתי הכל ולקחתי עצמי אצלכם להחזיר אתכם למוטב, כי זה גדול מן הכל, כי זכאה מן דאחד בידא דחייבה. ואז הוכיח את אנשי שלומנו מאוד, ואמר, כמה הגיעות היו לי בשבילכם, <coughs> כמה פעמים נחר גרוני ונתייבש על החלוחית בפי. מריבו הגיבורים שהבאתי לדבר עם כל אחד ואחד מכם בפרטיות. ועתה מה פעלתי? אף על פי שאתם אנשים כשרים, אבל לא כך רציתי. כי כבר מבואר שרצה לעשות מאיתנו צדיקים גמורים מופלגים במעלה. ואיך אבוא לפני כיסא הכבוד. אך אני מנחם עצמי במעט אנשים שיש לי שם בעולם הבא. היינו, אותם אנשים מאנשי שלומנו שכבר נפטרו, שאלו כבר הם מאנשיו בוודאי. וכן שמעתי בשמו שאותן שנפטרו כבר הם בוודאי מאנשיו כי אותם שהם בחיים עדיין הם בסכנה גדולה אבל אלו שנפטרו כבר הם מאנשיו ודאי. רש נ"ח פעם אחת אמר הייתי סבור שהעץ הרעש שלי אומר לי שאין מי שאוכל להנהיג את בני הנעורים כמוני עכשיו אני יודע בבירור שאני מנהיג הדור יחידי בעולם ואין מנהיג כמוני רנ"ט אמר לאחד שעולה על דעתו שייקח את אשתו וייסע למרחקים ויהיה שם בהלם גדול מן העולם והוא ילך לו לפעמים לחוץ בשוק ויסתכל על העולם וישחק מכל העולם גם אמר לי עוד יהיה זמן שתהיו מתגעגעים מאוד על שהיה בידכם חידוש נפלא כזה ועזבתם אותו ולא קיימתם את דבריו רס"ס אמר משל, פעם אחת נסע סוחר גדול עם יין טוב, הונגרי. פעם אחת אמר המשרת והבעל הגלל לבעל הבית, הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל כך, תנו לנו לטעום מעט, ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. לאחר ימים נתגלגל שזה המשרת נתבעד יחד עם שותי יין בעיר קטנה. ושתו יין ושיבחו אותו מאוד, ואמרו שהוא יין ונגרי. אמר המשרת הנ"ל תנו לי לטעום, ונתנו לו. ואמר אני יודע שאין זה יין טוב ונגרי כלל, וגערו בו ודחפו אותו. והוא אמר הלא אני יודע שאין זה יין ונגרי כלל, כי הלא אני הייתי אצל סוחר גדול כזה וכו', והם לא השגיחו עליו. ואמר אבל לעתיד כשיבוא משיח אז ידעו כשיתנו יין המשומר. אז לאחרים יוכלו להטות וייתנו להם יין ולחישן או סטרביצ'ר, ערים ברומניה ויאמרו להם שהוא יין הטוב המשומר אבל אנשי שלומנו לא יוכלו להטות כי אנחנו טעמנו היין הטוב וכולי. רס"א בלילה קודם הברית מילה של בנו שלמה אפרים ז"ל אז ישב עמנו הרבה ודיבר עמנו הרבה מעניין גדולתו ואמיתת הפלגת מעלתו ושמענו אז כמה דברים, ואמר אז שקשה להכניס בלב עניין גדולתו, ואי אפשר לדבר מזה, כי גם אחרים אומרים כך לשונות כאלו, וכל מה שהפה יכול לדבר, אומר השני גם כן כך, אבל רק כל חד כפום מה דמשער בלבה, יכול להבין קצת היכן נקודות האמת לאמיתו ואבן. רס"ב כמה פעמים חזר בעצמו דיבורי העולם שאומרים עליו שאין כאן ממוצע רק או שהוא חס ושלום כמו שהמתנגדים בודים עליו וכולי הדוברים על צדיק אתה קחמנה לצלן או אם הוא להפך שהוא צדיק אמיתי אזל הוא חידוש נפלא ונורא ונשגב שאי אפשר להישאר במוח אנושי כלל כי כך היו רגילים רוב העולם לומר עליו והוא זל והוא זהל חזר בעצמו דיבורים אלו כמה פעמים ורמז לנו שהאמת הוא כן, שאין כאן ממוצע, והבוחר יוכר לו האמת, כי האמת הוא אחד. ומזאת השיחה בעצמה יוכל להבין מעט גדולתו, כי על ידי עוצם ההתנגדות והמחלוקת יוכל להבין האמת בהפך ממש, ויתפלא על עוצם גדולתו בלי שיעור, כי אין כאן ממוצע כלל, והבן היטב האמת לאמיתו. רס"ג בשנת תקס"ג שהוא ראש השנה הראשון שהיה בכאן ברסלב אז הייתי אצלו על ראש השנה כל עשרת ימי תשובה עד אחר יום כיפור לאחר יום כיפור נסעתי לביתי ורבי יודל ורבי שמואל אייזיק נשארו בכאן על חג הסוכות ושמעתי כמה דיבורים יקרים מרבי יודל מה ששמע אז ואיני זוכרם היטב פעם אחת ביום הושן הרבה אמר בפני העולם ומה יעשה ששני רוצחים עומדים עלי ואומרים אף על פי כן שאני מנהיג? ואראה בידו על רבי יהודל ורבי שמואל אייזיק בעת שאמר שני רוצחים, היינו שאליהם היה נתכוון, מחמת שהם היו כרוכים אחריו מאוד. מי זכה להבין פירוש דברים אלו, כי האנשים הנ"ל היו יקרים בעיניו מאוד, מגדולי מקורביו. וביום שמיני הצייר דיבר עמהם מעניין ריקודים והמחאת קף ומה שמהבחין את עצמו, שזה בחינת "ומשה עלה אל האלוקים וירד השם על הר סיני" ועניין הפריסט קייט שעושים וכולי. ודיבר עמהם דברים נפלאים. אחר הכך התחילו לכנוס המון עם מאנשי העיר שבאו אליו בניגון ושמחה, כנהוג ביום שמיני עצרת. ואז אמר לרבי יהודל ולרבי שמואל אייזיק: לכו לכם, כי אני צריך לעסוק עמהם ואין זה שייך לכם. והלכו להם ממנו. אחר כך נעשה שם שמחה גדולה בקול רעש גדול של שיר ושמחה. ואז רקד רבנו בעצמו הרבה מאוד, מן איזה זמן קודם הלילה, עד איזה שעות בתוך הלילה של שמחת תורה. ורקד עמהם הרבה. כבר ידוע גודל נפלאות ערבות נעימות קדושת הריקוד שלו. כי מי שלא ראה זאת לא ראה טוב מימיו. כבר מבוהר במקום אחר שבאותה השנה רקד רבנו ז"ל הרבה. היינו בשמיני עצרת הנ"ל ובשבת חנוכה באסעודה שלישית, אחר שאמר התורה הנוראה ראיתי מנורת זהב. ובפורים, ואחר כך בראש חודש ניסן הייתה החתונה של בתו שרה, ורקד רבה עם בתו הכלה באסעודה שלישית של השבת חתונה. אחר שאמר התורה והוא כחתן יוצא מחופתו. כי בעת אמירת התורה התחיל בקול נפלא מאלו התיבות, והוא כחתן יוצא מחופתו. רק כשמסעה לנו התורה הזאת בכתב ידו הקדוש, התחיל מפסוק "לשמש שם אוהל בהם" כנדפס. לאחר שאמר תורה רקד רבה עם ביתו, אשר היא נעתה זאת. ושמעתי מפיו הקדוש שאמר בעצמו: "בשנה הזאת רקדתי הרבה מחמת שנשמע אז שיוצאין גזירות על ישראל. כי על ידי ריקודין והמחאות כף ממתיקים עדינים ומבטלין הגזרות. כמבואר בה תורה ואלה המשפטים בסימן י ליקוטי א שנאמר לעניין זה, ונרשם במקום אחר. רס"ד <coughs> אמר התפללו עלי שאשוב לבריאותי והולכת, והוליך אתכם בדרך חדש שלא היה מעולם, אף על פי שהוא בדרך הישן מכבר, אף על פי כן הוא חדש לגמרי. <coughs> רס"ה פעם אחת סיפר שזה סמוך התחיל ללמוד את החושן נשפט, יימשך ועשמה ולמד בזמן מועט עד סימן צדיק אלף שהוא בערך 200 דפים ואמר שהוא יודע וזוכר כל סעיף קטן מהיכן הוא מתחיל ואז היה לפניו רב אחד והתחיל לדבר עמו בשאלות ודינים ולא ידע אותו הרב להשיבו אחר כך היה לפניו דוקטור ודיבר עמו ולא ידע גם כן כלל ואמר איך לוקחים שיתגלה אורי וכולי שבנגלה קל יותר לחדש מלחדש בנסתר ואני זוכר כל זה היטב וכמה פעמים סיפר עם אנשים מכמה דינים מארבעה שולחן ערוך הגדולים בעל פה והיה בקיא בכל הדינים בבקיאות גדול מאוד ואפילו מי שלמד אותו הפוסק בסמות לא היה יכול לעמוד נגד, נגדו נגד בקיאותו הגדולה כי תמיד נתבטלו לפניו כל הלומדים שהיה מדבר עמהם בבקיאות ארבעה שולחן ערוך הגדולים. גם שמעתי בשמו שאמר, אם הייתי אומר פשטים בגמפת, בגמרא הפירוש רש"י תוספות, היו כל הלומדים והגדולים מונחים תחת קפות רגליי, אך עדיין אין לי חשק לזה. בהן במקום אחר שאמר שבנגלה קל יותר לחדש וכו'. ומי שמעיין היטב בדבריו יוכל להבין מאליו עוצם גדולת חוכמתו עד אין סוף ואין תכלית. רס"ו <coughs> אמר כל מה שמשיח יעשה טובות לישראל אני יכול לעשות רק שהחילוק הוא שהמשיח יגזור עומר ויקום אבל אני ופסק ולא דיבר יותר. נוסח אחר אבל אני אין יכול לגמור עדיין יש נוסחה כזו, אצלי עדיין יש בחירה, אבל אצל משיח כבר לא יהיה בחירה כלל. רס"ז שמעתי בשמו שאמר שהשיג יחידה בתכלית מדרגה עליונה. כי זה ידוע שנפש דנשמה גבוה יותר מיחידה דרוח, וכן כיוצא בזה בכולם. והוא השיג יחידה בתכלית מדרגה עליונה. ואמר נמצא שאני יודע מעט. ואני עומד במדרגה גבוה. אף על פי כן עדיין אני רוצה יותר, כי מי יודע אולי יש עוד גבוה מעל גבוה עד אין סוף וכולי וכולי. אמר, אני אשיר שיר לעתיד, שזה יהיה העולם הבא של כל הצדיקים והחסידים. פעם אחת הרים ידיו עד כתפיו והורידה מכתפיו ולמטה ואמר, כל הצדיקים הם אצלי מכאן ועד כאן, היינו מכתפיו ולמטה. ואחר כך הרים ידיו למעלה מראשו והורידה משם סמוך לראשו עד הכתפיים ואמר ואני מכאן ועד כאן היינו מהראש ועד הכתפיים והדברים עתיקים והן בכתבי אריז על ואבין עם שכל לך להבין משם גדולת האדם כשזוכה לעשות רצון יוצרו עד שישלים הצלם אלוקים בשלמות. פסם ח' אמר אני יכול לקבל ממון הרבה בלי שיעור לא יהיה אצלי שום שינוי, כי דרך האדם כשיגיע לידו ממון, בפרט ממון הרבה, נשתנה פניו ונשים אצלו שינויים. אבל אצלי אפילו אם אקבל סך עצום בפעם אחת, אין אצלי שום שינוי כלל. ושמעתי בשמו שאמר שקבלת ממון שלו הוא חידוש אצל השם יתברך בין החידושים שיש לא יתברך. כי יש אצל השם יתברך כמה חידושים, וקבלת ממון שלו הוא חידוש אצל השם יתברך בין החידושים שלו. סמכתת. יום ד' אלול תקסט ברסלב אמר אני עניו מכל המפורסמים כי כל אחד יש לו עבודתו ואני עניו היינו כי אינם נחשבים אצלי כלל כי מידת ענבה היא לבלי להחזיק עצמו לשום דבר ולהיות בעיניו אין ואפס ומאחר שאינם נחשבים אצלי כלל נמצא שאני עניו שלהם פירוש שמכל המפורסמים אני הענב, שזה עושה זאת וזה זאת, ואני איני מחזיק מהם כלל. נמצא שבצירוף כולם יש לי מידת הענבה ביניהם. אך את מי אני מחזיק יותר לעין? את עצמי או אותם וכו'. ואף על פי כן אני ראה שאת עצמו מחזיק יותר לעין לאפס. וכן במשה רבנו עליו השלום. אין אם הוא יושב אצלי מה שכתוב בו שהיה ענב מאוד מכל האדם. איך שייך זאת? מאחר שכולם היו תלמידיו, איך היה ענו כנגדם? אך צריך לומר גם כן כנ"ל, שהיה ענו מכל האדם, שהיה לו מידת הענווה של כל האדם. היינו, שאצלו הייתה הענווה של כולם, כי כולם היו אצלו בחינת ענווה, בחינת עין ואפס כנ"ל, אך את עצמו היה מחזיק יותר לעין ואפס, יותר מבחינת עין ואפס שהיה מחזיק אותם. והבן היטב דבר מעתיק, נראה לעניות דעתי דרצונו לומר כי השיג כל כך בגדולת הבורא יתברך עד אשר העבודה של כל אדם היה אצלו בבחינת אין ואפס נגד גדולתו יתברך. והוא בעצמו, אף על פי שהיה רבן של כל ישראל, כי השיג יותר מכולם, אף על פי כן היה מחזיק את עצמו לעין ואפס יותר מכולם. די כי על ידי שהייתה השגתו גבוהה כל כך, על ידי זה השיג שכפי מדרגתו והשגתו אין עבודתו נחשבת כלום ביותר נגד גדולתו יתברך וקל להבין. ע"ר ציווה לקרות אחד לבדוק תפיליו. ענה ואמר מחמת שעריו מברדיצ'וב הוא נוסע וסובב עתה על המדינה. מחמת זה אני מצווה לבדוק התפילין שלי כי באמת אף על פי שאמרתי שאיני מחזיק מהם היינו שהם אצלי ע' ואפס כנ"ל אף על פי כן, הרב מברדיצ'וב הוא גדול בעיניי מאוד. וכשגדול ומפורסם כזה הוא הולך וסובב, זה בחינת פגם התפארות חס ושלום כביכול, כי ישראל היא התפארות של השם נדבך. והגדול בישראל הוא עיקר ההתפארות, כי הוא חשוב ומפואר בישראל. וכשהוא יושב בביתו, אזי הוא בבחינת כתפארת אדם לשבת בית. היינו שבבחינת ההתפארות הוא יושב בביתו. מבחינת הבתים של התפילין. אבל כשהוא נוסע וסובב ומתבזה בין החיים, כי על הדרך בוודאי האדם מתבזה כמובן, בפרט איש כזה שיש לו ביזיונות בוודאי לפי ערך כבודו וגודלו, שלפעמים אין נותנים לו כבוד כראוי לו לפי כבוד התורה שלו, ולפעמים יש לו איזה ביזיונות בעניין קבלת הממון שאין לו כראוי לפי כבודו וכיוצא, ומאחר שבחינת התפרעות נפגם ונתבזה ויוצא מן הבתים, על כן יש חשש על התפילין שמבחינת התפרעות כידוע, כי הם נקראים פאר, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. רע"א גודל המעלה של המתקרבים אליו אי אפשר לשער, כי כבר נתפשטו דיבורים כאלו בין העולם, שהם מתפרעים גם כן בדיבורים כאלו. אבל באמת המקורבים שלי, ההתקרבות לבד היא דבר גדול מאוד מאוד, כי אף על פי שהוא בעצמו היינו המקורב אינו כלום, ואין הוא מתנהג בדרכי יושר כראוי, אף על פי כן, מאחר שהוא בתוך אנשים כאלו, שהם מקורבים לצדיק לקדושה כזה, זה בעצמו מועיל לו מאוד, ובמשך הזמן התעורר גם כן לחזור בתשובה. הוא רואה בעיניך כי אתם זוכים לשמוע דברים כאלו, ואפילו אם אינם, אינם שומעים החידוש, רק שזוכים לעמוד בעת שנתחדש חידוש כזה, גם כן אשרה לו. מכל שכן, כי זוכים לשמוע. ואין צריך לומר אם זוכים לשמוע חידוש כזה פעם אחת בשנה. אפילו אם לא היו זוכים לשמוע חידוש כזאת רק פעם אחת כל ימי חייו, גם כן די לכם. כי אלמלא לא באתם לעלמא אלא למשמדה, די. כמובן בזוהר הקדוש. מכל שכן מכל שכן, שהיינו זוכים לשמוע כמה וכמה פעמים בשנה חידושים נפלאים ונוראים אשר לא נשמעו מעולם. ואמר לי אז בזו הלשון הנה שומעת הנשמה שלך די החידוש הנעל מעניין התפילין שבשביל שהרב נושא ומטולטל הוא צריך לבדוק תפילין שלו ואפילו כשמונחים בשפלות גדול מאוד אף על פי כן צעקה בעל מה שנותנים אף על פי שתכף ומיד נפסק גם זה אינו נאבד ואפילו הצעקה מבטן שאול גם כן אינו נאבד כמו שהיית בזוהר הקדוש, בשור גליו אתה תשבחם, שמה שהאדם מנסה עצמו וממשיך עצמו לאיזה מדרגה, אף על פי שאינו מגיע אליה, זה בעצמו, שהוא מתייגע ורודף להשיג ולגלות לאיזה קדושה ישבח הדילה, ויקרא דילה, עיין שם. ע' ב' פעם אחת יצא מפיו הקדוש על עצמו ואמר בזו הלשון, אני סבא דסבי. ואם תסתכל ותבין במעשה הנורא של שבעה בטלרס והסיפור של הבטלר הראשון שהיה עיוור, שהיה לו הנשר הגדול שהוא זקן מאוד, ואף על פי כן הוא יניק ולא התחיל לחיות כלל וכו', והיה זקן נגד כל הזקנים הנזכרים שם, תבין קצת עניין זה. וכן משאר ענייני המעשה הנ"ל תוכל להבין קצת גדולת רבנו ז"ל ולחכימא ברמיזה. רש"ג רבנו זל התפאר שלא התחיל לעשות שום דבר בעולם קודם שידע הסוד שיש בו. אפילו מה שנוהגין להעלות עשן הטיטון על לילקה וציבך לא התחיל בזה עד שידע סוד בהנהגה זו, וכיוצא בזה בשאר ההנהגות לא התחיל שום דבר לעשות עד שידע סוד הדבר. אף על פי שהוא זל ידע סוד בעניין עשן הטיטין, אף על פי כן הזהיר אותנו הרבה להתרחק מזה מאוד. פעם אחת דיבר הרבה מעניין זה שנוהגים העולם להעשין טיטין, ואמר שהוא שטות גדול, ולעניין נקיות אינו מועיל כלל. וכן הריח טבק שהוא גרוע עוד יותר, כמבואר שיחה זאת במקום אחר. רע"ד אמר מה שיהיה נעשה עמי איני יודע, אבל זה פעלתי אצל השם יתברך, שהגואל צדק יהיה מיוצאי חלצי. ואמר זאת ברבים והזהיר מאוד לכבד ולהחזיק בחשיבות גדול את בניו, כי הם אילנות יקרים מאוד, ויהיו גדלים מהם פירות טובים ונפלאים מאוד. גם אמר שיוצאי חלציו לקח מעולם האצילות. רע"ה העולם הסוברים שכשיבוא משיח לא ימותו, לא כן הוא. אפילו משיח בעצמו גם הוא ימות ואמר זאת ברבים. רשע אינבד. שמעתי בשמו שאמר שהוא מרגיש צרות ישראל, אחמנא ליצלן, קודם ליקוי הצדיקים, כי הוא יודע הגזרה והצרה חס ושלום כשהוא עדיין בשורש, ואחר כך מגיע הדבר לשאר הצדיקים, ואמר שזה מחמת שאני יודע שפלותי באמת, ומחמת זה אני יודע גודל מעלת ישראל, כמה הם יקרים וגבוהים מאוד. כי הם נמשכים ונלקחים ממקום עליון ונורא ונשגב מאוד. על כן אני יודע הכל מקודם כנ"ל. השם ידברך ירחם עלינו בזכותו ויבטל כל הגזרות ויהפוך הכל לטובה. רשע ע"ז וכבר מבואר שהיה מקפיד על הגדולים שלא רצו לשים לב על הגזרות שנשמעו על ישראל חס ושלום. ואמרו שבוודאי לא יעשה השם ידברך כזאת. והוא זה על אמר בזה הרבה. כי הלא ראינו כבר שהיו צרות וגזרות על ישראל הרבה, השם יתברך ישמרנו מעתה. והוא זל היה מתיירא מהם מאוד, ודיבר הרבה מהם ועסק הרבה בכל כוחותיו במסירת נפש להמתיקם ולבטלם. ורצונו היה חזק שכל אחד מישראל, מכל שכן הגדולים, ירבו להתפלל להשם יתברך עליהם, כאשר עשו אבותינו מעולם. וכמו שעשה מרדכי, כשעמד עליהם המן הרשע יימח שמו. כן, אנחנו חייבים בכל דור לצרוק מאוד להשם יתברך, על כל הגזרות הנשמע חס ושלום. והשם הטוב ישמע השבתנו ויבטלם ויהפכם לטובה. <קק> <קק> רשע ע"ח אמר שפעל אצל השם יתברך שכשבאים לפניו להתפלל על מקשה ללד, שלא יהיה לה קישוי ללד קיים עד אותה שעה שבאים לפניו, ותכף שבאים לפניו תלד מיד. שמעתי בשמו שאמר, מן רבי שמעון בר יוחאי שהיה חידוש כמפורסם, היה עולם שקט עד הארי ז"ל. היינו שמרבי שמעון בר יוחאי לא נתגלו חדשות כמו שנתגלו על ידי רבי שמעון בר יוחאי. עד שבא כמפורסם, עד הריזל. הריזל עד תובזל, היה גם כן העולם שקט עד שבא הבעל שם טוב שהיה חידוש נפלא וגילה חדשות. ומן בעל שם טוב ז"ל עד עתה, היה גם כן העולם שקט, בלי חידוש כזה. והיה העולם מתנהג רק על פי התגלות שגילה הבעל שם טוב עד הנה. עד שבאתי אנוכי, ועתה אני מתחיל לגלות חדשות נפלאות לגמרי, שעדיין לא נתגלו על ידי שום נברא וכולי. רספה יום א', כ"ה ניסן תק"ע, היה מדבר עם ימי מחידושי הבעל שם ט"ז, שגילה חדשות בעולם. כי הסיפור של הבעל שם ט"ז הוא עניין חדש, מה שלא נתגלה מקודם סיפור כזה, רק בכתבי הריזל נמצא גם כן באיזה מקומות מעין זה. ואחר כך היה משבח מאוד מאוד את כתבי הריזל, שגילה חידושים נפלאים כמפורסם לכל העולם. היה מעיין באותו הזמן בספר ליקוטי תורה של האריזה, ושם יש חידושים נפלאים כמפורסם. ותפס לדוגמה הפסוק שמונה אלה ילדה מלכה, שגילה שם האריזה חידוש נפלא, כי שמונה פעמים אלה וכולי אין שם. אחר כך ואמר שעל זה אין שום אחד מסתכל, שכל מה שגילו לא היה רק בחלק אסיה, כי כל העניינים הנ"ל לא היו שם, רק בחלק אסיה. ובאמת, בתורה הקדושה מבואר הכל, כי התורה מספרת מכולם. כגון אשכנז מבואר בהתורה, רק שאין התורה העושה סיפור גמור מכולם. רק כשהיא מדברת מהם ומשליכה אותם, ובמקום שהיא רוצה עושה סיפור גמור, כגון מלבן וכיוצא, שהיא עושה מהם איזה סיפור. אבל אף כן, בהתורה מרומזים כולם. אבל גדולי הקדמונים לא גילו רק חלק מחלק אסיה. ובאמת היו מדינות רבות, גם בשאר חלקי העולם, גם קודם מתן תורה. כי בשעת מתן תורה כבר היו מדינות רחוקות משם, שהגיעה להם הידיעה עם מתן תורה על ידי הבית דואר. כגון מדינת זקסין, חבל ארץ בגרמניה, הייתה מדינה מקווה מקודם ימי אברהם אבינו עליו השלום. גם מדינת הונגריה, היא גם כן מדינה ישנה מאוד. וכיוצא בזה שאר מדינות שאינן בחלק אסיה, רק בשאר חלקי העולם. ומאלו החלקים לא דיברו כלל, רק מחלק אסיה. כי כל המדינות שהם מדברים מהם, כגון מצרים וכיוצא, וכגון שמונה אלה הנ"ל, כולם הם רק בחלק אסיה. רק בתורה הקדושה מרומז הכל, כי משה רבנו עליו השלום ידע מכולם. ואמר שכל אלו המעשיות שנעשים בכל העולם שכולם מרמזים בוודאי דברים עליונים, כי אין שום דבר ריק בעולם, כי העולם אינו נח כלל אפילו רגע אחת, והם עושים תמיד, בוודאי כל מעשה העולם מרמז למה שמרמז, אבל רק רמזים בעלמא נגד אין סוף ואין תכלית, אינו. שהכל רק רמזים נגד מה שיהיה נעשה לעתיד, כי יהיה חידוש העולם. ואמר בזו הלשון, שכל מה שנעשה, וואק עבודת חוטי ברזל דקים נגד כל העולמות. היינו, מה שנעשה בעולם העשייה הוא כעין מלאכת חוטי ברזל דקים ביחס למה שנעשה בעולמות העליונים ששם נתרחבים העניינים עד אין סוף והדברים בדבר, עתיקים. ועוד סיפר בזה הרבה ואי אפשר לביה בכתב כי אלו הדברים הם דברים גבוהים ועמוקים ונסתרים מאוד. סתרי הנהגותיו ידברך מי ששמע דברים אלו מפיו הקדוש היה יכול בדעתו קצת לשער עד היכן אלו הדברים מגיעים. אף על פי שלא היה מי שיבינם, אף על פי כן, כפומה דמשער בליבה היו יכולים לשער קצת וכולי. רפ"א שנת טקסת, במוצאי שבת, ענה ואמר אם היה בא אצלנו נשמה גדולה, אף על פי כן היינו נראים כחשובים. ובאמת אינם חולקים עלי וכו' וכו', והוא יושב בביתו, וכבר היה כן, כשהיו חולקים על אחד הוא בנה לו מגדל גבוה וישב בתוכו. והם היו נלחמים עליו והיו שולחים ורובים לו חיצים באש, אבל לא היו יכולים לעשות כלום. אך שיש אבנים טובות שהם גדלים מאווירים ועדים. והיה אבן טוב שהיה גדל באוויר, אך עדיין לא היה לו כל השלמות לגמרי. ועל שהיו רובים מחיצים אליו כנ"ל על ידי זה השליכו אבן טוב ונפל על המגדל. והאבן טוב הזה היה של חן. ותכף שנפל על המגדל, אזי תכף נפלו לפניו ואמרו יחי המלך, יחי המלך. אך הנשמות קטנות כמותכם, שנופלים על ידי המלחמות, הן בחינת תשתפכנה אבני קודש. ונקרע שפיכה מחמת שעדיין אין להם כל השלמות, ונופלים קודם שנשלמים. אבל הנשמה הגדולה הנ"ל, אבן הטוב נעל, הבחינה של חן היה לה בשלמות, עכשיו השלמות עדיין לא היו לו, ועל ידי החכם נשלם. רפ"ב אחר פסח תכסה, סיפר עמנו, ואמר שנודע לו עכשיו שני דברים, אכן אי יכול לאומרם, כנראים כפשוטים. כי גם פשוטו של דבר ייקח לכאורה, אך אף על פי כן נודע לו עכשיו אלו הדברים, היינו כי נודע לו מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. אדם עובר עבירה אומר שלא יראהני אדם. ולא אמר כלום, רק דחק בתיבות שלא יראהני אדם. ולא בר כלום, מה נודע לו בזה? כי כבר הקדים שאינו יכול לבייה בדברים, כי נראה פשוטו של דבר כך. אף על פי כן, רק עכשיו נודע לו בזה הסוד. והשני, נודע לו מה שהייתה תכלית הידיעה אשר לא נדע. אשר לא נדע ממש. ולא בר גם כן כלום, רק דחה גם כן התיבות אשר לא נדע, לא נדע ממש. ואף על פי שפשוטו של דבר כך, אף על פי כן, רק עכשיו נודע לי זה הדבר, שתכלית הידיעה היא אשר לא נדע, לא נדע ממש. ואמר, מאחר שעכשיו יודע שתכלית הידיעה היא אשר לא נדע, לא נדע ממש, אם כן הוא יודע, מאחר שזכה לתכלית הידיעה. אך אף על פי כן אינו יודע כלום, כי הלוא כבר נדמה לי שאני אצל זה התכלית הידיעה אשר לא נדע, ועכשיו אני רואה איך הייתי רחוק מזה התכלית. ואמר אז בלשון גנאי על עצמו, כי יחזיק עכשיו לכסילות זה התכלית של זמן הקודם, שנדמה לו אז שזכה לתכלית הידיעה אשר נדע. כי עכשיו נודע לי שתכלית הידיעה אשר נדע ממש, ודבר זה גם כן אינו יכול לאומרו ולבערו. כנראה כפשוטו, אך באמת רק עכשיו נודע לו זאת, וכן הדבר הראשון. רפ"ג אחר זמן רב, בקיץ תקע, בעת שנסע לאומן, חזה וסיפר קצת מעניין הנ"ל, ואמר שאין יודעים כלום, היינו שאין יודעים כלל כלל לא. והפליג מאוד בגדולת הבורא התברך, אשר אי אפשר לבאר, ואמר שאין יודעים כלל. כנ"ל. ושאלתי אותו הלא כבר אמרתם זאת וסיפרתם מזה, בעניין תכלית הידיעה אשר לא נדע. וכבר ביארתם כל זה, שאף על פי שזוכין לזה הידיעה אשר לא נדע, אף על כן עדיין אינו יודעין כלום, כי כבר נדמה לכם שזכיתם לזה התכלית וכולי, בכנל. ענה ואמר, מי יודע באיזה ידיעה היה זה התכלית, היינו, כי גם אז בעת שסיפר זאת אחר פסח לא זכה לבחינת לא נדע ממש. אם באיזה ידיעה, האם יש באותה ידיעה זכה לתכלית אשר לא נדע? וכוונתו כי יש ידיעה למעלה מידיעה, השגה למעלה מהשגה, גבוה מעל גבוה. ואצל כל ידיעה והשגה עד למעלה למעלה, התכלית אשר לא נדע. ואמר אז, גם מאת שיצא מברס לבד עכשיו, שהיה באותו היום, ולא שעה רק בערך איזה שעות, כי אז לא נשא עדיין רק בערך שלוש פרסאות. שוב אינו יודע. היינו שגם באלו השעות זכה לבחינת אינו יודע. והבן דברים אלו, כי הם דברים עמוקים ועליונים וגבוהים מאוד, אשרי ילוד אישה שזכה להשגות כאלו, לתכלית האמת. והאין לאל מזה, שבעניין זה, בבחינת אינו יודע, היה חידוש מופלג מאוד, כאשר נשמע מפיו הקדוש. ואף על פי שאין מי שיבין עניין זה כי עולה למעלה למעלה, אף על פי כן, לא מנעתי לכותבו, שאם יזכה יבין ויבחין קצת קול חד וחד לפום מד המשער בלבה, ויוכל להבין על ידי זה מעט דמעט גדולת, גדולת הבורא יתברך שמו. רפ"ד פעם אחת שמעתי מפיו הקדוש שאמר, שעל ידו יכולים להבין קצת גדולתו יתברך. היינו שעל ידי שוראים גדולת השגתו עד היכן זכה להשיג פילי פלאות גדולות ונוראות, שלא השיג שום מברע, ואף על פי כן מה אף על פי לא אני רק חתיכת אדם. זה יכולים להבין וללמוד אלפים קל וחומר על גדולת אבו יתברך. ובאמת, מי שזכה להכיר את גדולת רבנו הקדוש והנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה משתומם ומתבהל מאוד מגודל, מגדולת אבו יתברך. כי על ידי גדולת רבנו ז"ל היה יכול להבין קצת כפומד המשער בליבה את גדולתו התברך. רפ"א פעם אחת דיבר עמי ואמר כמתגעגע איך לוקחין חבריה כמו שהיה אצל רבי שמעון בר יוחאי ואני הייתי גם כן תוכב ראשי ביניהם. רפ"ו ראש אמר כבר תמתי על העולם שכן שנמצא איזה טוב אמיתי ראוי שיתקרב אלינו אמר אין צריך לומר איזה מלך יכבוש זה אני יודע בוודאי אף גם אני יודע מה שצדיק אחר אינו יודע שמעתי ממנו בחורף תקס"ג בתחילת ההתקרבות שאמר שיודע שורשי התורה ממקום שהתורה באה משם כי יש ראשי התורה שהיא למעלה מהתורה, שמשם נמשך כל התורה, ואין הוא יכול להתלבש כלל בתוך התורה, ויש שהיא בחינת אסמכתא, שהיא רק בדרך אסמכתא בעלמא נסמך על המקרא, חמת שהוא גבוה מרומם מאוד. גם שמעתי שאסמכתא פירושו סמיכה, שהעניין נסמך על המקרא כמו שסומכין על איזה דבר, וכשסומכין על איזה דבר בוודאי הסומך גבוה מן הנסמך, בואו כנ"ל ואבין. רפ"ח אמר בואו ונחזיק טובה לרמאים, שעל ידי המחלוקת שחולקים עלינו בנו לדברים גדולים, והם עושים לנו טובה גדולה, כי כן הדבר שעל ידי המחלוקת באים ומשיגים דברים גדולים, כמו שמצינו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה שבימי עברו של משה נשתכחו שלוש מאות הלכות וכו'. ושאל יהושע לקדוש ברוך הוא ואמר לו, לאמרן לך אי אפשר, צא וטורדן במלחמה. ועתניאל בן קנז החזירן לפלפולו. ועתניאל היה איש מלחמה, כמו שמצינו שאמר כלב, אשר ילכוד את חברון, ונתתי לו את עכסה בתי, וילכדע עתניאל בן קנז, נמצא שעל ידי המלחמה זכה להחזיר ההלכות שנשתכחו. רפ"ט שמעתי מפיו הקדוש שאמר אני קנקן חדש מלא עשן גם נמצא בכתב ידו הקדושה אני זקן שבקדושה שמגלה דברים שכיסה עתיק יומין רצ"י שמעתי מפיו הקדוש שאמר אני יכול עכשיו לומר כל חכמי ישראל דומין עליי כקליפת השום רק שאין לי חוץ וחצי דבר איני רוצה לומר, פירוש, כי בין הזה אמר כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום, חוץ מן הקרח הזה. ואמר הוא ז"ל שיש לו כוח לומר זאת שהם דומים לפניו כנ"ל, רק שאין לו החוץ לומר עליו חוץ מזה, ואבין. גם נראה שם שיש לו בזה עניין, רק שאין יכול לגמור מאמר נ"ל בשלמות, על כן אינו רוצה לאומרו. אמר לרב ליפה, תסתכל בי. ומה שאינו אומר זאת להם, והרה בידו על רב נתן רב נפתלי ז"ל, כי הם רואים אותו בכל פעם. עוד אמר לו, זה אתה רואה אותי עכשיו, שתראני גם בראש השנה. אמר, כשבא אחד לפניי, אז תכף כשאני רואה אותו, אני מכיר אותו מכובע העליון ועד רגליו. פעם אחת קבל אחד לפניו בדרך נסיעתו על פרנסה, והאיש ההוא היה בא אל אכסניה שלו. והיה לרבנו זר רחמנות גדול עליו, כי היה לו בנות לעשיין והיה עני גדול. ונעשה לו נס נפלא, שבא אדון אל אכסניה ההיא ואיבד שם כיס זהובים. ומצערו האיש בתוך כך רגיש האדון שנאבד לו הכיס עם הזהובים, והתחיל להשגיח ולחפש. והיה יכול לבוא לידי עלילה ומשפט מהאדון. והודה האיש ההוא שהוא מצא את הכיס עמה, זהובים, והחזיר לאדון. והפליא השם יתברך נס נפלא בתוך נס, ובתוך כך חזר האדון ואיבד את הכיס. וחזר עם צרו האיש הנעל. ואז אמר האדון שבוודאי אינו לא חשד את האיש הנעל, כי הוא איש נאמן, שכבי לו פעם אחת. ונפטר ממנו האיש הנעל, והאדון חזר לביתו עיקם. והאיש הנעל הסיב בנותיו, ונתפרנס בנקיות. אמר מעתיק ומזה המעשה יכול אדם להבין איך שצריכים לספר לפני התלמיד חכם צערו וכמה גדול כוח הצדיקים כשמעוררים מחמם על האדם שבזה לבד יוכל האדם להיוושע ישועה שלמה